פרק סה״ נדרשתי ללא שאלו, נמצאתי ללא ויקשוני, אמרתי הנני, הנני, אל גוי לא קורב שמי. פרסתי ידי כל היום אל עם שורר, ההולכים הדרך לא טוב, אחר מחשבותיהם. העם המכעיסים אותי על פניי תמיד, זובחים בגנות ומקטרים על הלבנים.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 אשר כיתרו על ההרים ועל הגבעות חרפוני, ומדותי פעולתם ראשונה אל חיקם. כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר אל תשחיתהו, כי ברכה בו, כן למען עבדי לבלתי השחית הכל. והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי, וירשוה בחירי, ועבדי ישכנו שמה. והיה השרון לנבי צאן, ועמק עכור לרבץ בקר, לעמי אשר דרשוני. ואתם עוזבי אדוני, השכחים את הר קדשי, העורכים לגד שולחן, והממלאים למנים ממסך. ומניתי אתכם לחרב,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 כי הנני בורא שמים חדשים וארץ חדשה, ולא תזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב, כי אם שישו וגילו עד עד אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש. וגלתי בירושלים וששתי ועמי, ולא ישמע בה כל קול בכי וקול זעקה. לא יהיה משם עוד עול ימים וזקן, אשר לא ימלא את ימיו, כי הנער בן מאה שנה ימות, והחוטא בן מאה שנה יקולל. ובנו בתים וישב, ונטעו חרמים, ואכלו פרים. לא יבנו ואחר ישב, לא יטעו ואחר יאכל, כי כימי העץ ימי עמי, ומעשי ידיהם יבלו בחירי. לא יגעו לריק, ולא ילדו לבהלה. כי זרע ברוכי אדוני המה, וצאצאיהם איתם. והיה תרם יקראו, ואני אענה, עוד הם מדברים, ואני אשמע. זאב ותלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו, לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, אמר אדוני.